ورا بريتانا سرامي اف ام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها الحاضرون والحاضرات والمستمعون الكرام رحمكم الله تنكتمكم بابا بابا ايها الاباء والاباء جماعه حلقه مغرب يا اسهرماتي Serta kaum muslimin-muslimat para pendengar Radio Suara Baitul Rahman Radio Serambi dan RRI Di mana saja berada Yang dirahmati Allah SWT Sebelumnya saya mohon maaf Kada pada malam hari, pada malam Rabu yang lalu Tidak dapat mengisi Menjawab pertanyaan melalui mimpi ini karena saya kelelahan Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini dapat bersuah kembali Mengawali ceramah kita pada malam hari ini Saya akan menjawab lebih dulu sebuah surat yang bertanggal 22 Februari Tahun 2017 Yang dijadikan kebanyakan hormat Ustaz Lusyukuri Daun Penceramah Malam Rabu Masjid Raya Bandar Aceh Yang dikirim melalui pos Dengan memakai perangkul Padahal cukup saja Tak perlu perangkul Antar saja Kepada petugas baik Satpam Dibenarkan Sehingga dimasukkan ke Dalam masjid Di meja absen Tempat penceramah Melakukan absen Cukup demikian Surat ini Isinya sebagai berikut Saya ingin bertanya pada Ustaz Ada beberapa hal Pertama Apakah sebelum ceramah Apa wajib Musiq dulu. Iaitu gitar di radio. Yang kedua, saya ada mendengar ceramah tiap-tiap malam di masjid raya, kalau dibaca basmalah, saya dengar habis itu dibaca bismillahirrahmanirrahim saja tidak habis dibacanya. Apakah Store wang pergi naik haji Wajib di store di bank Sedangkan urusan di bank saja Haram Tolong jelaskan Ya Kempat Orang melahirkan Haram melihat perutnya Sedangkan waktu Keluar anaknya Dalam perut Kan mesti dilihat juga Atau bagaimana Apakah haram Kalau kelima Kalau tidak tetap saya Apa ini Calon tidak tetap saya Waktu saya store Uang haji tahun 2010 Saya ulangi Kalau tidak silap saya Waktu saya store uang haji tahun 2010 Tapi ada orang yang duluan pergi ke haji Apakah dia itu rezeki atau bagaimana? Ini pertanyaan, tolong Ustaz jelaskan pada kami pendengar ceramah tiap malam di Masjid Raya. Dan lagi, kalau kata-kata saya salah, maka banyak diperbanyak diperbanyak maaf. Wassalam dari hamba Allah. Tadahal. Lima pertanyaan ini yang didanangkan, tapi sayangnya, kok identitasnya disembunyikan. Surat pula dikirim dengan pos. Kenapa tidak berani? Ya kita kita jangan perlu takut kalau yang benar kenapa berani, berapa saja takut. Yang pertama, apakah seluruh ceramah wajib diputar musik? yaitu gitar gita radio. Sebutkan saja di sini radio Baitul Rahman. Ini maksudnya ini saya rasa. Sebelum ceramah ada bunyi bunyi apa gitar itu gambus yang sejak tahun 90-an itu sampai sekarang deng dang dang dang dong terus bunyi sebelum ceramah apa mesti begitu Saya rasa semua orang menjawab tidak mesti tetapi diisi waktu vakum waktu vakum habis salat kemudian ada salat sunat ada mungkin zikir sedikit tambahan doa tadi waktu vakum tadi diisi dengan musik gambus daripada diisi dengan dangdut <laughs> dengan musik cengeng nah, maka untuk mengisi ini jangan vakum itu mudah-mudahan tidak perlu kita persoalkan masalah tersebut ya, musik pun musik padang pasir itu gambus yang sering digunakan oleh Ibu Nusina dulu Ibu Nusina seorang ahli pengobatan, doktor terkenal di dunia Islam beliau pandai main bagi main gitar, gambus, sehingga orang sakit dengan gitar tadi bisa ketawa. Orang yang sehat bisa menangis sedu-sudu dengan musik imunusinah berhidup sejarah. Jadi ini tidak perlu kita persoalkan. Yang kedua, masalah baca basmalah sebelum ceramah, macam sehat tadi. Saya rasa dibaca sempurna, mungkin berbisik. Tetapi kalau sudah sampai bismillah cukup, Bismillah cukup. Tidak sampai Bismillahirrahmanirrahim sudah sah. Bismillah dengan nama Allah. Ditambah sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita menyembelih binatang. Tidak disuruh Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bismillah saja. Maaf kita berhubungan khusus suami isteri. Bismillah Allahumma jibna syaitan. Allahumma jibna syaitan. Jam, jam, jam, mar, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tidak perlu dipertentangkan Ya, Kalau baca, habis, mulai, sudah baca Bismillah, sudah Tapi belum, afdolnya belum Apakah setor uang pergi naik haji? Ya, Ini umumnya semua itu Setor uang naik haji, ONH Sekarang BPIH eh, Setelahnya sekarang BPIH eh, eh, Apa namanya ONH, ongkos naik haji BPIH, biaya perjalanan daripada haji Itu, itu juga di tukar-tukar nama dulu ONH ongkos naik haji Karena tiap tahun naik-naik terus dia ubah nama jangan ongkos, ongkos naik haji lagi Mertama, tamah, laju. sekarang 30 juta lebih dia ubah nama carang tak pemerintah apa mesti bank ke mana juga kita store kita store pada orang pun pasti dibawa ke bank Karena bank itu tempat yang aman tempat yang jadi dia banyak dipersoalan. lebih baik kita store ke bank syariah itu aja. melalui bank syariah dikelola insyaAllah sesuai dengan aturan-aturan main dalam Islam ha, jadi itu tidak perlu kita peruncing juga masalah jadi, jadi bagi bapak ini mungkin entah, uang mana store saya tidak tahu jadi sangat dianjurkan melalui bank syariah di sini bandar Aceh sekarang sudah berapa buah bank syariah BRI ada syariah bank di Buka Mesiraya kita ini bank syariah mandiri Bank Aceh sudah Syariah. Eh, jadi mudah-mudahan kalau sudah siap Syariah ini sesuai peraturan mainnya dengan Syariah. Kalau tidak sesuai itu salah sendiri. Sering saya katakan di sini termasuk ceramah saya di bank itu, anda menyebutkan diri bank Syariah jangan sampai seperti orang menjual minyak babi merek Cap Onta. <laughs> minyak minyak babi mereknya Cap Onta. <laughs> itu na'udzubillah jangan sampai terjadi demikian ini penasihat seramah di bank marah-marahlah mereka ya. kemudian berikutnya orang melahirkan haram melihat perutnya dalam Islam ada batas-batas tertentu yang bisa dilihat tetapi kalau darurat orang melahirkan bima bawa abidan ataupun doktor basyali sudah ada doktor lain yang perempuan memang yang laki yang ada yang mengurusnya itu tidak masalah asal tempat-tempat perlu saja dilihat tidak masalah kalau darurat adzaruratu tubihul mahdurat boleh saja seperti dalam Islam misalkan kita duduk di jalan memandang wanita yang lewat itu haram mahu lihat orang lewat tetapi dalam perdagangan jual beli di pasar Ibu menawarkan barang hana dekadang kibar ratus lebih tapi kibar dengan kita jual beli itu lain persoalan asal wanita tadi tidak menampakkan aurat yang dilarang itu persoalannya jadi punya norma-norma dalam pergaulan sehari-hari e, termasuk apa namanya di dalam waktu melahirkan itu maaf sampai ke Cık. vaginanya dilihat bahkan anak ditarik oleh bidan. itu kalau tidak demikian boleh bawa, bawa kematian pada ibu bila perlu di hitting kalau, kalau perlu juga di disesor pasti demikian ini pengetahuan dokter yang bertahun-tahun dia belajar baik nah, kemudian masalah sudah tahun 2010 nyetor tapi ada orang lain yang dulu apa yang lebih kemudian lagi sudah berangkat ke haji ini kesan tidak bisa jawab sebenarnya tetapi setahu saya Untuk ibadah haji ini ada urut kacang istilahnya. Kalau sakit, tidak jadi berangkat, meninggal, pindah ke doma urut berikutnya. Yang untuk lompat pagar tidak ada. Namun dia tanya ini, mungkin ada. Bagaimana cara ada? Itu dua tahun yang lalu. Sekarang tahun yang lalu, tidak ada saya lihat. Dua tahun yang lalu masih ada. Yaitu ada istilah jatah nasional. sudah pada tanggal didudukan tidak ada yang setor misalkan di Aceh setor mungkin 4 apa 4000 orang tapi yang di setor 3900 apa 90 misalkan 90 lagi 10 lagi tidak masih kosong 10 lagi tapi sudah jatah nasional oleh pusat dikirim kembali ke Aceh siapa yang cepat setor yang 10 orang ini pada hari 2 hari berikan waktu beliau itu bisa berangkat tidak dihitung yang sudah apa uangnya di bank itu kembali diambil kembali. Nah ini ada uang apa uang tunai sebanyak 30 juta misalkan, maka dia bisa lewat. Mungkin ini yang dimaksud oleh si penanya yang menyembunyikan identitasnya. Demikian. berikutnya pertanyaan 2963. Bagaimana hukumnya kita menandatangani akad kredit rumah melalui bank syariah? Syukran. Ini kita mau bikin rumah, pinjam kredit di bank syariah. Oleh bank syariah dibuat apa namanya? kertas, ditulis barang-barang yang butuh untuk rumah kita. Kita beli. Jadi kita beli sendiri, tapi sudah ada ketentuan harga di situ. Misalkan satu sak semen harganya Rp60.000 ribu rupiah di sana tertulis enam ribu rupiah ribu rupiah adalah keuntungan untuk mereka istilahnya mudarabah mudarabah dengan model apa namanya eh, kehidupan ke sehari-hari kalau murabahah mengambil modal keuntungan dibagi ini mudarabah minta modal untuk dibuat bangunan dan sebagainya ini sudah dibenarkan dalam Islam bahkan di bank syariah semua bank syariah itu ada badan syariah badan pengawas syariah ada badan pengawas syariah tidak akan berbuat sewenang-wenang mereka tanpa disetujui oleh badan pengawas syariah nah, demikian kita menjawab ini ada dua pertanyaan yang serupa mudah-mudahan satu pertanyaan lagi sudah terjawab demikian Berikutnya, loh kemong tanyaong menyurat aja dengan peng tapinjam bapak adik kandung drop puna abal. Perangkan Omrah, uang tidak cukup. Ya, hanasi peng loh mah ini, buang belum cukup pinjam pada adik. Sebenarnya bukan pinjam, dah <laughs> kita roba-roba, udang sama adik, jelas-jelas saja. Kalau minjam, itu uang itu kembali. Nanti <laughs> dah kita gunakan mana uang itu kembali, uang yang lain kembali nanti. Kita putar-putar bahasa. Jadi utang pada adik, kerana wang tidak cukup, boleh atau tidak? Apa abal atau tidak? Saya jawab sebuah hadis nabi dari Abdullah bin Abi Yaufa, beliau berkata: Saat Rasulullah SAW, anirajudilam yahijah, awal setiap ketulih haj. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang belum ke haji, bolehkah dia berutang untuk ke haji? Paul Rasul menjawab, La, tidak boleh. utang ke haji tidak dibenarkan. Haji Allah wajibkan, umrah juga Allah wajibkan bagi orang yang punya istita'ah. Tetapi kalau kita berutang itu terjamin, tentulah ada harta yang lagi kita simpan selain uang, ataupun ada menanggung nanti kalau kita meninggal, sah bukan tidak sah, tapi kurang afdal. Nah, demikian jawabnya. Dan cukup syarat rukun sah tapi kurang afdal karena dengan utang tersebut. Berikutnya tolong tengku jelaskan Bacu tentang cara hitung zakat perdagangan Jika luna modal dalam kedai 80 juta Terjadi perputaran barang dengan TTL Saya tidak tahu TTL ya, apa. Tun terletuh 20 juta Jumlah peng yang tersimpan 20 juta Apa nak kenang zakat? Pakri bancara tak hitung Dari seorang ibu dalam penerut Saya sikatkan saja ibu bertanya untuk zakat tijarah ni zakat tijarah perdagangan jual beli wajibnya bila sampai tahun kita mulai misalkan pada bulan apa namanya zul bukan zul, bulan jumadil ni jumadil akhir ni kita mulai wajib kita hitung jumadil akhir tahun akan datang bukan tahun masehi tahun kamariah bulan jumadil akhir yang akan datang kita hitung sampai nisab atau tidak Nisabnya adalah sama dengan nisab mas 28 maniam Kurang lebih 93,6 gram emas Hitung saja berapa Mungkin sekitar lima puluhan juta itu Ini dihitung adalah Barang dalam toko kita Yang bila sampai tahun nanti Sampai segitu harga atau tidak kalau sudah sampai harga 28 maniamas kena zakat 2,5% itu dari modal dan keuntungan tahu bersangkutan kena 2,5% setelah dipotong utang kita mungkin ada yang bukan tadi 120 juta boleh jadi 100 juta milik orang lain yang milik yang bertanya 20 juta misalkan maka tidak kena zakat 20 juta yang kena zakat adalah milik kita sendiri milik mil kutam milik orang sendiri, bukan milik orang lain kita jual beli modal orang kita hitung berapa modal orang berapa yang kita punya sampai nisab atau tidak nah demikian caranya berikutnya adalah ini ini. saya mau bertanya kopi luak itu adalah kotoran musang lalu kita minum, bagaimana hukumnya kopi luak ya Pernah saya tanya pada orang minum harganya sampai 25 ribu rupiah satu cangkir. <laughs> pernah ngomong begitu, begitu mahal. Entah apa enaknya saya boleh bawa kopi. Ya, itu harganya segitu. Tapi bukan masalah harga. Halal atau tidak dia pernah tanya. Saya teringat waktu itu, waktu Musabakah dan Al-Quran dah berapa di Dakingon dulu. Sudah sekian tahu ikut 10 sakit saya itu. Ya saya ke sana, sudah ditunggu oleh. orang bikin kopi luak di situ kena saya berceramah di sini ditanya apa hukum kopi luak halal atau tidak ya kita lihat proses dulu ada di sakingan di sakingan, dinampakkan sendiri orang berkebun kopi, pedani kopi memelihara musang musang gabuti ir malam dilepaskan siang dikurung, malam dilepaskan musang ini makannya memilih buah kopi yang sudah masak dipilih, yang sudah masak, dimakan kemudian dia eek-eek eh, eh, situ berak beol di kebun tadi oleh pemilik kebun dikumpulkan eh musang tadi dikumpulkan untuk dijadikan kopi luak, luak itu musang artinya, jadi kan kopi luak apakah halal atau tidak nah, prosesnya kita melihat, kopi yang dimakan musang tadi, hanya yang digiling oleh perut musang adalah kulit arinya kulit luar yang merah-merah itu sedangkan yang dalam, yang keras itu macam batu, tidak digiling oleh perut musang jadi naji tidak masuk ke dalam tidak masuk ke dalam, terhalang dengan kulit yang keras itu, macam batu maka oleh petani tadi, yang punya kebun diketok dengan alat khusus ada masuk mesin tinggallah biji dalam yang biji dalam itu, dicuci dulu karena takut bercampur dengan kulit tadi. Di cuci dulu, dijemur, halallah dia. Tidak ada masalah karena tidak bercampur dengan najis. Nah, tidak langsung bercampur dengan najis tadi. Tidak ada masalah terhalang dengan kulitnya yang keras tadi. Demikian saya menjawab. Pertanyaan yang berikutnya dari orang yang sama. Jangkri. Apa ini? Darukling. jangkrik yang kita pelihara lalu kita jual untuk makanan burung, berdosakah kita? dua pertanyaan tadi dari Tegu Abdul Jalil Bekan Bada ini, banyak sekarang orang yang melahra jangkrik, istilahnya membudidayakan jangkrik lumayan itu penghasilan di situ? lumayan berbudidaya membudidaya jangkrik tidak salah, boleh halal kemar yang jadi masalah apa? Jangkrik itu dikemana kan? Ya seperti diputuskan dulu oleh majlis Ulama Indonesia, budidaya katak, kodok boleh. Tapi makan kodok tidak boleh. Jadi untuk apa juga itu kita budidaya? Pleherap-pleheras saja. Ini juga memelihara jangkrik boleh, tapi kemana mana jangkrik ini? Ya dibawa untuk makanan burung. Nah, bagaimana hukum pelihara burung dalam Islam? Ulama mengatakan, burung itu binatang bebas, punya alam sendiri di udara. Kita manusia menangkap, dikurung, eh menjadi mainan kita, kesenangan kita. Bahkan diadu bunyi burung. Burung berkicau, diadu dengan uang pula sejumlah itu. Lebih sayang burung daripada anak. Kalau anak itu melihat burung, habis dimaki-maki, dikenang tepuk lah. pada ayahnya karena begitu sayang pada burung jelas dalam Islam memelihara binatang tanpa ada memberi hasil yang halal kepada kita mesti halal misalnya lembu membajak kandang daging dan sebagainya ini burung mau diapakan sekedar diadu mengadu itu apalagi mengeluarkan duit judi tuh yang dibawa sana dengan duit sekian judi dikurung pula pakai kelembu jangan kena angin, macam-macam gantung di situ datang juri pula, dengar toh tu yang get astagfirullah, macam-macam nak buat ni Itulah duit dah mau bawa ke mana ini terjadi sekarang ini jadi kalau kita melahir burung tidak boleh, benih saja kalau kita dikurung dalam sebuah rumah, makanan cukup semua, cukup rumah dari emas, misalkan, burung juga sangkar emas, saya rasa tidak ada yang senang Pasti ingin mencari kebebasan di luar. Burung juga punya alam sendiri. Jadi, memelihara burung itu tidak dibenarkan. Karena menyiksa binatang. Dia ingin dalam bebas, ingin dia berumah tangga, kawin, ingin bertelur, ingin beranak. Sama dengan kita. Kenapa kita mengurungnya? Juga kalau begitu, memberi makan kepada hal yang demikian. Ia juga termasuk dalam membantu orang berbuat yang tidak boleh nah, Jadi demikian yang halal tadi budidaya jengkri Karena diberikan kepada burung yang tidak halal caranya Termasuk kepada hal yang tidak halal Demikian jawabannya Berikutnya adalah Bagaimana hukumnya orang yang menikah lagi setelah difasah oleh istrinya Apakah sah dari warga Montasi? Uh, supaya saya ulas sedikit, biar jelas dalam Islam pada sekurang-kurangnya di sini ada berapa sebab seorang istri gugat cerai atau cerai gugat istilahnya cerai gugat istilah mahkamah ini sudah cerai namanya fasah. Apakah boleh berumah tangga kembali? Rujuk tidak boleh, tidak ada hak rujuk. Tapi nikah kembali sah dengan cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Sah nikahnya. Karena itu gugat cerai atau cerai gugat dari pihak isteri, bukan dari suami. Suami ada hak rujuk. Ini tidak ada hak rujuk. Sah. Namun kalau terjadi demikian, kalau keputusan dari mahkamah syariah mesti nikah pula lebih utama di KUA setempat. supaya punya buku nikah. Berikutnya lona ana hidro inong tidro agam. Yang agam ka meninggal jihna tidro ane agam mantaubit. Jadi kamu ingin membagi harta rumah bacak tapo. Pu ke na bertemu jatah. Ayah jih ka awai meninggal menyona pakriban cara da bagi. warga Aceh Raya. Ini tidak jelas siapa yang meninggal nih. Mungkin yang meninggal entah mamaknya atau ayahnya kita tidak tahu nih. Mungkin pertanyaannya mamaknya boleh jadi. Ah yang bersalam tapi yang berat persoalan bukan itu. Anak ada tiga disebutkan tadi, anak perempuan itu ada tiga Yang yang lakinya ada satu sudah meninggal, ada cucu ya, dia anak laki itu ada anak. Ya cara baginya adalah untuk anak perempuan karena lebih dari satu mendapat 2/3 sisanya 1/3 untuk cucu laki-laki anak laki-laki dia anak laki-laki mendapat asabah dia sebagai wali dalam persoalan ini ini cara baginya cuma yang bertanya ini yang di masalah apakah mamak dari yang meninggal atau suami kita atau istri kita tidak tahu kalau istri ambil dulu juga untuk istri siapa lapan Kalau ayah, ambil dulu untuk ayah seperempat Baru yang sisanya seperti saya sebutkan tadi Berikutnya adalah Pernah lundengok Bud sebelum Astaghfirullah Pernah lundengok Bud sebelum adhan hanadasar. Tetapi di Masjid Raya Batu Rahman Mantong tamping auronya Dan diikut di kampung-kampung lain Pernah contoh Pak Nabi Ini dari Indra Puri pertanyaan ini Ya termasuk Jumaat. subuh, maghrib, isya yang hendak kenal ada ceramah, ya asar ada tu pengajian. Pernah contoh pak nabi ya pertanyaan. Moyo nyeput daun daun daun tegas hana, hana contoh pak nabi berjogoh berba mik lagiannya muk mik hana pak nabi punya beruma mik macam ini enggak ada, tapi saya lihat hadis, sahabat Nabi mengaji mengajilah masjid hmm? sehingga waktu beliau masuk hirup ikut, beliau ingin apa namanya uh, juga masuk, berdapat ber, ber, bermunajah kepada Allah, melakukan yang iatikaf, ribut di belakang Nabi mengatakan kullukumunajinrabbah semua anda sedang bermunajah kepada Tuhan wala yu'di ba'dukum ba'dah, jangan saling makiti satu sama lain Walayat Fauzba untuk kumpa atau filkiraah. Jangan satu sama lain berseber sebasa suara dalam membaca Al Quran dan berzikir. Karena hilang fokus konsentrasi orang lain. Ini pakar Rasulullah ada ngaji. Ma, bukan ngaji modal kita belum adamik belum itu. Tapi di segi positifnya kita lihat sebelum maghrib ada pengajian. Memberitahukan kita bahwa waktu maghrib sudah dekat. Kita siap-siap ke masjid. Apalagi waktu subuh. Maaf, banyak kita yang berjunuk berjenabah. 10 minit, 15 minit sebelum subuh sudah ngaji, kita yang kotor badan sempat mandi untuk salat subuh. Menyuhalal <laughs> ginya katubah, mengelih. Ah jadi jangan kita memandang dari sudut negatifnya saja. Kita juga lihat di segi positifnya. Kalau ditanya macam tadi saya jawab tegas waktu Rasulullah tidak ada. Tapi di segi positifnya banyak memberi manfaat kepada kita kaum muslimin. Demikian, saya mau jawab ya. Nah, berikutnya adalah, kamu Natanoh satu hektar, saudara Napudro, Ledro inong, Tidro agam, padu bahagian masing-masing. Ani inong, padu puno, Napudro uh, ya, kamu Napudro, Ledro inong, Tidro agam ya. Yeah. Jadi menjadi lima bahagian anak perempuan anak maaf anak laki mendapat 2/5 per anak perempuan masing-masing 1/5 -masing selesai habis ya berikutnya adalah saya mau nanya seorang ibu meninggal dunia dalam perutnya ada anak yang masih hidup wajibkah disalatkan ibunya tadi waktu mati purun <tuh> inang bade meninggal entah waktu melahirkan enggak tahu meninggal orangnya, anak masih hidup di perut pertanyaan ibu tadi apa perlu disalatkan atau tidak salat jenazah? itu yang lalu sudah pernah saya sebutkan saya ulas dulu kalau ditemukan seorang ibu waktu melahirkan meninggal dan anaknya masih hidup di perut wajib dibedah wajib dibedah diselamatkan anaknya sayang di kampung-kampung Dulu waktu saya kecil, kalau ditemukan anak masih hidup diambil kain handuk, dibasahkan dengan air dingin, ditaruh di sana kira-kira 15 menit, 20 menit mati si anak karena kedinginan. Ini membunuh anak namanya. Sekali lagi, dalam hukum Islam kalau anak itu masih hidup di perut wajib dioperasi diselamatkan ibunya, walaupun ibu sudah meninggal. Nah, pertanyaan. Boleh jadi anak itu sudah meninggal, karena sudah lama anda dioperasi, mati sendiri mungkin di kampung. Bagaimana? Tetap ibu itu di kifayahkan. Yang persoalan beda pendapat ulama, anak tadi kalau lahir, anak seorang anak lahir, tidak ada tanda kehidupan. Anak menggerak, anak berethin, anak mahu. Maka dalam mazhab syafi'i, tidak disolatkan. Yang lain wajib. Mazhab yang lain, tetap di kifayahkan, kalau sudah 4 bulan di perutnya. Sama dengan orang dewasa, beda pendapat Sehingga saya selalu menyirukkan, lebih baik disolatkan keluar dari khilaf. Berikutnya, seorang suami tidak mau solat. Dia sudah berjanji sama istrinya, katanya kalau dia sudah punya rumah sendiri, dia mau solat tidak meninggalkan lagi solatnya. Ternyata sesudah punya rumah, rumah sendiri, salatnya tetap tidak dilaksanakan. Bagaimana hukumnya? Nya Allah. dengan Tuhan tak mubah janji inilah kita berjanji seharusnya bukan karena rumah kita salat masa karena rumah itu kewajiban kita sejak akhir balik kita wajib salat bukan gara-gara anda rumah anda mahu salat marah pada Tuhan yang kembali rumah Tuhan hanya keputusan tumpang apa rumah dunia wahana tahu saham ini sudah diberikan rezeki oleh Allah dengan janji kepada Allah yang tabatan batal dengan kau ikling di laut nak kling nak kepaik <San> Bertiup angin topan, angin badai, mau tenggelam, dia janji. Ya Allah, puteramat lun, nyeramat lun, tiak kabat lun tiu mau. Tahu, autom nepantir itu, lun tiak kameing. Obat cuci lumpau darah, hana kameing hana lumpau. Dia <San> bererti <putih. San> janji cling. Nyawurnya <San> bererti janji ikling Di samping dia tidak salat, berdosa pula merubah janji. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul al Krim? Wa a'ufu bilah di inal adaka nama sulah. Penuhi janjimu apalagi tinggal Allah ni sungguhnya janji itu diminta tanggung jawab ditanya nanti pada hari ke akhir, hari akhir hari akhirat. Bahkan ayat al munafik salas tanda munafik ada tiga. Ida hadatah kadabah. Apabila berbicara dusta, berbohong secara kemari, menyebarkan berita berita hoa sekarang ini hoa. Kemudian disebut kali Rasulullah sel selanjutnya adalah pertama dari idza apa na idza hadasa kata apa idza hadasa kata apa kemudian wa idza wa'ada akhlafa ini masuk ini apabila dia berjanji merubah janjinya munafik wa idza utmina khana dipercayakan seorang dia mengkhianati amanah diberikan oleh orang kepadanya itu tanda munafik jadi termasuklah ke dalam golongan yang disebutkan tadi Saya ingatkan kepada suami begitu bertaubahlah segera pada Allah. Nikmat Allah telah diberikan kepada kita. Allah tidak sulit mencabut nikmat-Nya. Dalam sekelip mata aja dicabut. Nauzubillah kita berlindung jangan sampai rumah diberikan kurnia dari Allah sekejap habis ludes dimakan api. Hmm? Boleh jadi demikian. Allah tidak senang begitu. Itu ingat janji Allah Subhanahu. Soalnya meramdahan suami begitu merubah sikapnya. jangan dicabut nanti apa? Kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tolong jelaskan masalah makan martabak telur. Ada yang mengatakan itu najis karena telurnya kotor. Yang martabak sepanjang jalan Bad Aceh. Oh, makan martabak Aceh. Waktu datang orang luar Aceh, makan martabak Aceh. Martabak apa ini? Telur dadar katanya. Telur dadar orang Aceh. Jadi bukan persoalan itu. Apakah halal atau tidak? Kita melihat telur yang ditaruh di kaca itu, ni pengetahuan saya. Saya melihat sendiri dengan mata saya tidak ada najis lagi, sudah dicuci. Kalau ada najis, mati kotoran di seluruh beno blablo, lihat kan, bah kemakzini roji bena rumlo. Jadi telur di situ dan kaca itu sudah dicuci bersih, ya. Kemudian baru diketok itu taruh dalam diaduk, dan taruh di atas. apa namanya, roti yang sedikit, yang tipis itu macam kertas itulah yang 5 ribu rupiah satu telur yang kita lihat itu jadi jangan kita ragukan yang halal yang kita katanya haram, yang haram yang kita katanya halal, jadi kita lihat prosesnya proses baru halal sesuatu halal ada tiga mesti penuhi syaratnya, halal memperolehnya halal menyajikannya, halal barangnya, kalau tiga-tiga halal, haram halallah dia, tidak haram demikian penemuan kita dalam hari ini insyaAllah untuk bertemu kembali pada malam-malam berikutnya wallahu muwaffiq ila amtharik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <F2> <Sessizia>